Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Святкування затягнулося за північ, і тільки тоді вогні в палаці почали згасати один за одним. Настала найтемніша година до світанку. Місяць уже сховався, а темні хмари задрапували небо важким пологом. Землю немов залило темним чорнилом. Повіяв холодний вітер, примусивши затремтіти птахів у гніздах, а квітки згорнути по люстки. Двоє прутконогих коней вилетіли з палацу немов привиди, несучи на захід принца крижаний пісок і художника в ушкоголки. Вони зупинилися за 10 миль від замку біля входу до підземного бункера. Здавалося, що саме тут розташована найглибша западина моря ночі. Довкола було мокро і похмуро, немов трубі якогось холоднокровного монстра, який упав у сплячку. Тіні чоловіків гойдалися у світлі факела, а тіла видавалися лише невеличкими чорними плямами на початку тіний. Вушкоголки зняв мішковину з картини, яка була завбільшки з людський зріст. Принц побачив зображення старого чоловіка з білим волоссям і такою ж білою бородою, які утворювали навколо його голови сріблясте полум'я. Його пронизливий погляд нагадував вираз очей вушкоголки, але здавався глибшим. Портрет демонстрував майстерні живописця, реалістичність зображення з увагою до найменших деталей. «Мій королю!» Це є, точніше, був мій учитель, майстер ефір. Принц поглянув на зображення і задоволено кивнув. Це було розумне рішення – створити спочатку його портрет. Так, мій королю, я був змушений це зробити, щоб він не намалював мене першим. Відповів художник, із надзвичайною обережністю вішаючи картину на вологу стіну. Гаразд, я готовий узятися за нову картину для вас. Лужко-голки витяг із кутка бункера сувій чогось сніжно-білого. Мій король, це стовбур сніжнохвильового дерева з хересингінь Мосікінлая. Коли дерево виповнюється сто років, його стовбур дозріває, і тепер його можна розгортати як великий рулон паперу. Найкраще у світі полотно для картин. Мої творіння стають магічними тільки тоді, коли намальовані на цьому папері. Він розгорнув рулон на кам'яному столі і притиснув його до обсідіанової поверхні. Потім, узявши гострий кінжал, відрізав шматок точно за розмірами столу. Коли вушкоголки відійшов від столу, полотно залишилося щільно притисненим до його поверхні, сяючи при цьому зсередини сліпучою чистотою білизни. Тоді художник дістав із полотняної сумки різне приладдя для малювання. Мікоролю. Поглянь на ці пензлі, зроблені з опущення вух вовків із херсингінь Мосекін Лая. Ці фарби також звідти червона кров гігантського кажана, чорна крило глибоководних кальмарів, синя та жовта, перетерті Прадавні метеорити. Вони всі мають бути розведені сльозами гігантського птаха, який зветься Ковдру місяцем. Просто перейдімо до малювання. Нетерплячі мовив принц. Граз, мій королю, то кого ми намалюємо першим? Короля! В ушко голки підхопив пензлик і почав малювати. Він малював надзвичайно недбало. Використовуючи різні кольори, то тут ставив цятку, то там проводив лінію. Полотно вкривалося різнобарвними плямами, проте жодних контурів фігури так і не з'явилося. Це маловигляд, ніби папір потрапив під різнокольоровий дощ, який ніяк не стихав. Щасом у весь відріз укрився хаотичним скупченням різнокольорових плям, ніби коні в шаленстві витоптали квітучий сад. Пензлик продовжував снувати в цьому лабіринті кольорів, ніби не художник направляв його, а сам пензлик водив його руку за собою. Принц розгублено спостерігав за цим дійством і вже хотів щось спитати, але поява і перемішування кольорів на полотні? мали якийсь гіпнотичний ефект, що зачаровувало. Раптом майже миттєво не мав холод, виморозив водну гладінь, усі кольорові маски об'єдналися і не були значень, з'явилися обриси предметів, які швидко стали повністю зрозумілими. Тільки тепер принц упевнився, що художник дійсно намалював короля. Він був зображений в тому ж вбранні, в якому прийшов на святкування, мав на голові ту саму корону. Але вираз очей геть різнився. В них світилися невеличі мудрість, Натомість можна було побачити складну гамму почуттів. Прокидання після жахливого сну, розгубленість, потрясіння, смуток. І це все на тлі страшного, раніше небаченого переляку, ніби найближча людина несподівано витягнула за спини меч. — Мій королю, я закінчив портрет короля, — сказав в голки. Ну — Дуже добре, я задоволений, — кивнув принц. Його зіниці відбивали полум'я факелів, ніби душа горіла в глибоких колодязях. За десять миль звідси в замку Король зник прямо з королівської спальні. На великому ліжку, що стояло на чотирьох ніжках, вирізблених статуях богів, ковдри ще зберігали тепло його тіла, а простирадла ще пам'ятали вагу його тіла. Але саме тіло зникло без сліду. Принц підхопив закінчену картину і швергунув на підлогу. Я вилю натягнути цю картину на підрамник, замовлю гарну раму і повішу її тут. Я час від часу навідуватимуся, аби насолодитися цим видовищем. Берися тепер замалювання королеви. Розтягнув новий відріз білосніжного паперу поверх обсідіанової плити і заходився малювати королеву. Цього разу принц не стояв біля нього, а походжав туди-сюди, звуками монотонних кроків, порушуючи тишу порожнього бункера. Цього разу художник упорався двічі швидше. Мій король. Портрет королеви готовий. Ще чудово. Королева також зникла з королівського палацу прямо зі своєї спальні. На її ліжку з ніжками у вигляді фігур ангелів ковдри ще тримали тепло її тіла а про стирадла ще не забули ваги її тіла. Проте від самого тіла не лишилося сліду. На подвір'ї палацу вовкодав побачив якусь тінь і кілька разів голосно гавкнув. Але ці звуки одразу потонули в безмежній темряві, та й сам собака перелякана замовк. Заповши Заповшив куток, він тримтів від нечуваного раніше страху, вдивляючись у темряву. – Час розпочинати малювати принцесу? – запитав вушко голки. – Ні, спочатку треба зобразити всіх міністрів. Вони значно небезпечніші за неї. Звісно, ти можеш малювати тільки безмежно відданих моєму батькові. Ти пам'ятаєш, хто і хто. Звісно, мій королю, я все добре пам'ятаю. Я легко пригадаю кожне пасмо волосся чи деталі одягу будь-кого з них. Чого ж добре, але ми маємо впоратися до світанку. Це не складно. Я легко намалюю до сходу сонця протрити всіх міністрів, відданих королю та принцесі. В відрізав одразу кілька аркушів білосніжного паперу і заходився малювати в шаленому темпі. Вчора, коли він завершував картину, людина, зображена на ній, зникала зі свого ліжка. Коли минула ніч, усі, кого принц крижаний пісок, збирався позбутися, перетворилися на портрети на стіні бункера. Принцеса Росинка прокинулася від різкого, наполегливого грюкання у двері її кімнати. Дотепер ще жодна людина не насмілювалася так гамцелити в них. Вона стала з ліжка, рушила на звук і побачила, як тітка Широчин прочиняє одну зі стулок. Тітка Широчин була її годувальницею і доглядала принцесу як нянька, коли та підросла. Певною мірою їхні стосунки були ближчі, ніж спілкування з королевою. Тітка Широчин побачила за дверима капітана палацової варти, у звичних обладунках, на яких іще відчувався холод ночі. «Ви блакоти об'їлися? Як ви смієте будити принцесу? Вона вже кілька днів поспіль мучиться безсонням». Капітан не звернув жодної уваги на лайку тітки, але поспішно привітався з принцесою. «Принцесо, тут до вас візитер!» І відійшов у бік, пропустивши перед собою старого. Це був той самий чоловік із портрета, який в голки показав принцу. Старий з сивим волоссям і також білою бородою, які утворювали навколо його голови сріблясте полум'я. Його глибоко посаджені очі дивилися гострим і проникливим поглядом. Його обличчя і плач були запелюженими, а чоботи вкривав товстий шар багнюки, як зазвичай буває, коли ти давно в дорозі. У руках він тримав величезний полотняний мішок і парасольку, але найдивнішим було те, що старий безперестанку крутив її в руці, примушуючи обертатися. Проте, якщо роздивитися парасольку уважніше, то ставала зрозумілою причина такої дивної поведінки. Сам матеріал парасольки та ручка були чорного кольору, але на кінці кожної спиці був прикріплений якийсь вочевидь важкий напівпрозорий камінець. Було легко помітити, що кілька спит зламані, тож парасолька сама по собі не могла триматися в розкритому положенні, лише обертаючи її безперестанно і тим самим змушуючи камінці натягувати матеріал, її можна було розкрити. «Чому ви дозволяєте випадковим подорожнім потрапляти до палацу? Що тут забув цей дивно вбраний старий?» – запитала тітка Широчинь. Звісно, сторожа не пускала його до палацу, але він повідомив, що капітан стривожно подивився на принцесу. Король зник. «Що ти таке взагалі верзеш? Ти при здоровому глузді!» крикнула тітка Широчин. Але принцеса так і не вимовила жодного слова, лише заломила руки і притиснула їх до грудей. Але король справді зник, як і королева. Я послав людей перевірити, і вони сказали, що їхні спальні порожні. Принцеса тихо скрикнула, схопилася за руку тітки Широчин, щоб не впасти. «Ваша високосте, дозвольте мені все пояснити», узяв слово старий. «Заходьте, шановний, а ти охороняй двері, сказала принцеса капітану. Старий, не припиняючи крутити парасольку, вклонився принцесі, немов віддаючи належне тому, як швидко вона змогла опанувати себе. Чого ти постійно крутиш парасольку? Ти клоун у цирку? запитала тітка Широчин. Я мушу весь час тримати її відкритою, інакше я зникну, як король і королева. Тож заходьте з нею, мовила принцеса, і тітка Широчин відчинила двері на стіж, аби старий зміг пройти. Зайшовши до кімнати, він скинув накилим. Полотняний мішок із плечей істомлено видихнув, але ні на мить не припиняв крутити парасольку, від чого маленькі камінці у світлі свічок утворили на стіні мерехтливий танок летючих зірок. «Мене звуть Ефір. Я майстер-живописець із Хаерсінг мосікінь новий королівський художник в мій учень», – сказав старий. «Я з ним знайома», – кивнула принцеса. «То він бачив тебе? Роздивлявся?» – знервовано запитав майстер Ефір. «Звісно, що він мене бачив». Страшна звістка, моя принцесо, направду страшна. Майстер ефір стурбовано зітхнув. Він сам диявол, і навчився лиховісного мистецтва вмальовувати людей у полотна. «Що за маячня?» – видихнула тітка Широчин. Хіба ж це не завдання художника перемальовувати людей на картинах? Ви не зрозуміли моїх слів, похитав головою майстер ефір. Після того як він переносить людей на полотна, вони зникають у реальному світі, перетворюючись на мертві зображення. Та нам треба відправити людей, щоб вистежити його й убити. Капітан палацової варти просунув голову у двері. Я наказав своїм людям обшукати весь палац, але його і слід уже простих. Я рушив було до військового міністра, щоб він відправив королівських гвардійців прочісувати околиці. Проте старий запевнив, що міністр швидше за все теж уже зник. Королівські гвардійці навряд чи допоможуть. Принц Крижаний Пісок і вушкоголки під підозрює вже далеко від палацу. Вушко здатен малювати будь-де у світі та вбивати людей, які перебувають у палаці. «Ви згадали принця крижаний пісок?» – перепитала тітка Широчин. Так, принц використовує вушкоголки як зброю, аби позбавитися короля та його вірно підданих міністрів і самому зійти на престол. Майстер ефір побачив, що ця новина не здивувала нікого з присутніх. «То чого ми чекаємо? Це ж питання життя і смерті. Вушкоголки, може будь-якої миті почати малювати принцесу, якщо вже не почав», – сказала тітка Широчин, міцно обіймаючи принцесу так, ніби могла цим її захистити. Тільки мені під силу зупинити лихо дійства вушкаголки, сказав майстер ефір. Він уже намалював мене, але я захистився від його прокляті парасолькою. Якщо я намалюю його у відповідь, він сам зникне. То починайте малювати прямо зараз. крикнула тітка широчінь. А я потримаю за вас парасольку. Майстер ефір знову похитав головою. Мої картини стають магічними, тільки якщо вони намальовані на папері зі сніжного хвильового дерева, але папір, який я приніс із собою, ще не розгладжений тож він не годиться для малювання. Тітка Широчинь похавцем відкрила полотняну сумку майстра і витягнула шматок стовбора ніжно-хвильового дерева. Колоду вже очистили від кори, і внутрішні шари паперу розгорнулися немов пуп'яну квітки. Тітка Широчинь із допомогою принцеси висмахнула з колоди аркуш паперу і кімнату одразу ж заполонило біле молочне світло. Вони спробували розрівняти папір на підлозі, але, як не старалися, щойно відпускали краї, Аркуш паперу настільки різко скручувався в рулон, що аж підскакував угору. Марна справа, сказав майстер ефір. Сніжнохвильовий папір можна розгладити тільки обсидіаном з Харе Сенгень Мосакінлая. Це дуже рідкісний мінерал, і я мав спеціальну дошку виготовлену з нього, яку вкрав в ушку голки. І більше нічого в світі не здатне розгладити цей папір. Нічого, крім обсидіану, з Харис Сенгень Мосакінлая. Не сподівався якимось чином повернути дошку вкрадену в ушку мголки. із хеер сингінь мосікін лая», – тітка Широчинь луснула себе по лобі. «У мене є спеціальна праска з цього мінералу, яку я використовую лише для того, щоб випрасувати всі складочки найкращої вечірньої сукні принцеси». «Можливо, вона стане в пригоді», – кивнув майстер Ефір. Тітка Широчинь прутко вибігла з кімнати і незабаром повернулася з чорною лискучою праскою. Вони з принцесою знову розгорнули аркуш і притиснули праскою один із кутів. За кілька секунд папір у цьому місці розгладився. «Тримайте парасольку, а я розгладжу аркуш!» – крикнув майстер Ефір до тітки. «Її треба постійно обертати, ось так. Якщо ви схибите, то я зникну». Майстер спостерігав, чи правильно тітка поводиться з парасолькою, а потім присів і заходився сантиметр за сантиметром розрівнювати поверхню аркуша. «Хіба вам не під силу поремонтувати спиці?» – спитала принцеса, дивлячись, як обертається парасолька. «Моя принцесу. я пробував з'єднати їх», – відповів майстер Ефір, не піднімаючи голови і продовжуючи розладжувати аркуш паперу. Ця чорна парасолька має дуже незвичну історію. Попередні живописці з Хейре Сингінь Мосикін Лая мали такі ж уміння, як і я з вушком голки. Вони вміли вписувати в картини не тільки людей, а й тварини з рослинами. Але одного дня в наших краях з'явився дракон, чорний, як сама безодня. Він вмів плавати в глибокому морі і підкорювати... Незмір'яну височинь. Троє найкращих майстрів заходилися вмальовувати дракона у свої полотна, але він продовжував пірнати і літати понад хмарами. Тоді майстрам не залишилося нічого іншого, як зібрати потрібну суму грошей і заплатити воїну магу, щоб він убив чорного дракона своїм чарівним вогняним мечем. Битва була настільки жорстокою, що море довкола закипіло. Більша частина тіла дракона в безодні перетворилася на попіл, але мені вдалося зібрати дещо цю обгорілих решток і зробити з них цю парасольку. Мембрана парасольки виготовлена з перетинок крила дракона, корпус, ручка та спиці з кісток, дорогоцінне каміння, прикріплене на кінцях спиць, це обгорілі драконячі нирки. Ця парасолька здатна захистити людину, яка ховається під нею, від перетворення на картину. З часом спиці парасольки з драконячих кісток зламалися, і я спробував полагодити їх, підв'язавши бамбуковими паличками. Але швидко з'ясував, що магія парасольки зникла, і щойно я прибрав палички, парасолька запрацювала, як годиться. Я пробував підтримувати рукою парасольку в розкритому положенні, але й так вона не працювала. Як я з'ясував потім, жоден матеріал у світі не годився для ремонту, а драконячих кісток у мене більше не лишилося. Тож це єдиний спосіб тримати парасольку розкритою. Цієї миті в кутку кімнати вдарив годинник. Майстер ефір підняв очі і побачив, що майже розвиднілося. Він знову опустив погляд на аркуш паперу і оцінив виконану роботу. Хоча певний фрагмент аркуша вже не стовбуршився і не згортався назад у рулон, його було явно недостатньо для написання портрета в голки. Старий відклав парасольку, зітхнув. «Запізно. Мені потрібно ще багато часу, щоб намалювати портрет, а його вже нема. В голки може закінчити малювати принцесу будь-якої миті. Вас двох». Майстер Ефір ткнув у напрямку капітана Варти і тітки Широчинь. «Вушкоголки також бачив?» «Я певна, що він мене не бачив», – відповіла тітка Широчинь. «Я бачив його здалеку, коли він заходив до палацу, але мені здається, що він мене не розглядів», – відповів капітан. «Що ж чудово!» – майстер ефір звівся на ноги. «Ви двоє мусите супроводити принцесу через море Ненажер на могильний острів, аби розшукати принца глибока вода. Але навіть якщо ми дістанемося узбережжя моря Ненажер, нам не вдасться переправитися на могильний острів». Ви ж знаєте, що те море... Ми не маємо іншого виходу. До світанку всі вірні королю-міністри будуть перемальовані на картини, а принц Крижений Пісок здобуде контроль над королівською гвардією та палацовою вартою. Він узурпує трон, і лише принц Глибока Вода зможе йому перешкодити. Якщо принц Глибока Вода повернеться до замку, чи не перемалює вушко голки і його на картину? – спитала принцеса. Цим не перейматися, принцесо. Принц Глибока Вода – єдина людина в королівстві, яку вушкоголки не зможе вмалювати у свої картини. На щастя, я навчив вушкоголки секретів лише західної школи живопису і не втаємничів у техніки східної школи. Принцеса і капітани стіткою не вельми зрозуміли слова майстра Ефіра, але старий художник, не вдаючись у пояснення, вів далі. Ви повинні повернути принца глибока вода до палацу, вбити вушкоголки, відшукати і спалити портрет принцеси. Лише тоді вона буде в безпеці. А якщо ми знайдемо портрети короля та королеви? нетерпляче спитала принцеса, не відпускаючи майстра ефіра. Старий майстер повільно похитав головою. Моя принцеса, вже запізно. Їх більше нема. Від них залишилися тільки ці два портрети. Якщо знайдете їх, то не нищить. Збережіть на згадку про своїх батьків. Принцеса росинка відчула, як на її плечі лягло велике горе. Вона опустилася на підлогу, затулила очі руками і гірко заплакала. Моя принцеса. Зараз не час для скорботи. Якщо ви хочете помститися за короля й королеву, вам слід поспішати. Старий майстер повернувся до тітки та капітана. Пам'ятайте, що допоки ви не розшукаєте і не знищите портрет принцеси, ви маєте постійно тримати парасольку над її головою розкритою. Майстер Ефір перехопив парасольку з рук тітки Шоричинь, продовжуючи обертати її з тією швидкістю. Її не можна обертати ані повільно, бо тоді вона складеться, ані швидко, бо вона дуже стара і тоді просто розвалиться. Парасолька жива в певному сенсі, якщо ви сповільните темп обертання, то вона видасть звук, схожий на пташиний клекіт. Ось послухайте. З тими словами, старий майстер сповільнив обертання парасольки, від чого камінці на кінцях спиць почали опускатися, і усі одразу почули звук, що нагадував солов'їну трель. І чим повільніше він обертав парасольку, тим гучнішим ставав пташиний спів. Майстер ефір знову перешвидшив обертання, і трель почала стихати, аж поки повністю не зникла. Якщо ж ви обертатимете зашвидко, то вдарить дзвін. Із цими словами він перешвидшив обертові рухи і одразу почувся наростаючий звук, немов задув сильний вітер. Тримайте його над принцесою. Мовив він, повертаючи парасолькою, кітці широчинь. Майстри ефіри, поїдьмо разом. Із очами повними сліз запропонувала принцеса. Не вийде. Чорна парасолька здатна захистити лише одну людину. Якщо дві особи, яких вмалював у картини вушкоголки, спробують стати під парасольку, то обоє помруть страшною смертю. Половина кожного із них опиниться в картині, а половина залишиться в нашому світі. Хоч ж тримати парасольку над принцесою, повушку голки може завершити своє малювання будь-якої миті. Тітка Широчин, вагаючись, переводила погляд із принцеси на старого майстра і назад. Це я передав цю малиху дію в секреті майстерності, тож маю спокутувати свої гріхи. Чого ви чекаєте? Хочете, щоб принцеса зникла прямо на ваших очах? Почувши останнє, тітка Широчин здригнулася і негайно перемістила парасольку до принцеси. Старий майстер спокійно усміхнувся, пестячи свою білосніжну бороду. «Усе добре. Я все життя займався мистецтвом. Це непогана смерть для художника. Я впевнений у майстерності вушкоголки, тому мій портрет вийде неперевершений». Тіло майстра ефіра ставало дедалі прозорішим, аж поки не розвіялося повністю немов туман на сонці. Принцеса Росинка, не відводячи погляду від місця, де щойно стояв старий, сказала. Що ж, рушаємо до моря не на жер. кітка широчінь спитала в капітана, який стояв біля дверей. Ви можете поки що потримати парасольку над головою принцеси. Мені треба спакувати речі в дорогу. Покваптеся, відповів капітан, переймаючи парасольку. Зараз у палаці лишилися тільки люди, вірні принцу крижаний пісок. Ми можемо не вибратися звідси засвітла. Але я маю зібрати найнеобхідніше для принцеси. Вона ще ніколи не від'їжджала далеко від палацу. Я повинна взяти її плащ, черевики, інший одяг, воду в дорогу, мило с Херсінген Мосікінлая для купання. Принцеса не може заснути, не прийнявши ванну з тим милом. Тітка Ширучінь із буркотінням вийшла з кімнати. За півгодини, в перших променях світанку, з бокових воріт палацу виїхала бричка. На передку правив кіньми капітан палацової варти, а всередині розмістилися принцеса і тітка Ширучінь яка зупино крутила парасольку над її головою. Обидві пасажирки були вдягнуті як просто людинки. Невдовзі брижка розтанула у вранішньому тумані, що оточував палац. Цієї миті у віддаленому підземному бункері вушко Голки якраз завершив малювати портрет принцеси Росинки. «Це найпрекрасніша картина з усіх намальованих мною», – сказав він принц у Кришений Пісок.